Провідниця йшла поруч зі мною, закутана в хустку, так що не можна було розгледіти її обличчя Не знаю, молода це була жінка, чи літня, не знаю навіть її прізвище Прощаючись, я спитав, хто вона А навіщо вам? Дуже цікаві, засміялася провідниця і помахала рукою Щасливої дороги, товариші Ми йшли на північ, прямуючи до своєї тилової бази в Хінельських лісах Рухались, не поспішаючи, бо везли на санях поранених. Спинялися на днівки в селах, проводили, як завжди, збори колгоспників. Дорогою було чути вибухи авіабомб, що доносилися від веселого. Як з'ясовувалося потім, німецька авіація, викликана панічними радіограмами мад'ярів про радянський повітряний десант, бомбардувала своїх же союзників. Загін проходив недалеко від села Мойсіївки, де переховувалися від гітлерівців дружина і цимілітній син Рудніва. Дивлячись на Семена Васильовича, що мовчки лежав під кожухом на санях, поряд з якими йшов нерозлучний з батьком Радик, не можна було не подумати про те, як, мабуть, турбує комісара доля його сім'ї, і як він зрадів би, побачивши рідних». Не пам'ятаю вже, хто перший запропонував послати по сім'ю Руднєва сани з кулеметною обслугою. Тепер здається, що думка про це виникла зразу в усіх. За провідника з кулеметниками поїхав Радик. Уночі вони заскочили в село, підняли з ліжка домну Данилівну та Юрасика, звеліли взяти найнеобхідніше з одягу і сідати в сани. На ранок кулеметники благополучно доставили сім'ю комісара в село Брускі, де ми спинилися днювати. Домні Данилівні відразу ждали карабін, і партизани почали звати її наша мамаша. Семирічного Юрасика бійці обдарували німецькими і угорськими хрестами та всіма видами зброї, які тільки можна зробити складаним ножем з дерева. Радик негайно вирішив створити родинну кулеметну обслугу, він буде першим номером, мати другим, Юрасик, піднощиком стрічок. І одразу ж біля ліжка пораненого батька почав навчати помічників орудувати зброєю. Семен Васильович дуже ослаб. Він не міг нічого їсти, пив саме молоко, і то на силу ковтав його. Бійці побоювалися, що наші дівчата-медички не досить досвідчені, Аби забезпечити одужання комісара. І щоразу, коли тільки днювали в якомусь селі, розпитували тамтешніх жителів, чи немає поблизу доброго лікаря. Хтось сказав, що є чудовий хірург, місцева знаменитість у хуторі Михайлівському в узловій залізничній станції, де стояв чималий ворожий гарнізон. Але партизанам так хотілося, щоб Семен Васильович швидше одужав, щоб домна Данилівна не побивалася споглядаючи його страждання, що відразу ж знайшлися сміливці, котрі вирішили будь-якою ціною викрасти хірургов-гітлерівців, і викрали. Ми на цей час були вже в Хінельських лісах, за 25 кілометрів від хутора Михайлівського. Партизани підійшли до містечка вночі. Одна група зайняла оборону на околиці, а друга пішла на операцію. Попереду кілька розвідників, за ними автоматники, слідом грізна кулеметна рота. Безшумно знищивши пости окупантів, партизани вірвалися в центр хутора Михайлівського і здійняли стрілянину на залізничній станції та комендантському управлінню. Відкрила вогонь група, залишена в резерві. Гітлерівці забігали в паніці. Вони так і не змогли встановити в своїх рядах бойовий порядок. Стріляли безладно на Тим часом наші розвідники розшукали квартиру хірурга, попросили його худчіш тепло одягтися, бо дорога до хворого далека, посадили на сани і повезли. Керувала цією операцією дуже мирно характером і зовнішнім виглядом людина. Вчитель п'ятишкін. Невисокий на зріст, з довгим волоссям і незмінною усмішкою на вустах. Він часто згадував своїх колишніх учнів, від яких на початку війни одержував листи з фронту, і задоволено усміхаючись говорив «Я сам глибоко цивільна людина, а скільки з моїх учнів військових вийшло?» Хірург дорогою добре настрахався, але коли побачив, як партизани стурбовані станом здоров'я свого комісара,